Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům, nemyslete, že jsem přišel uvést na zem pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit syna s otcem, dceru s matkou, snachu s tchyní, lidé z vlastní rodiny se s člověkem z nepřátelí. Kdo miluje otce nebo matku víc než li mne není mnohoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc než li mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě není hoden. Kdo nalezne svůj život ztratí ho. Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Slyšeli jsme slovo Boží. <tězí> Svatá Ludmila, taková skromná světice, která stojí trošku v pozadí za tím velkým obrazem svatého Václava, taková mariánská světice, která nám říká, že naším největším dílem není to, že se ukážeme my, ale že kolem nás mohou vyrůst lidi, kterým umožníme růst, odhalit jejich dary, kterým předáme to, co pokládáme za dobré, před kterými pokorně ustoupíme, když nastane čas. Tak přece Maria se chovala, když se nechala vést Ježíšem Kristem. Ta památka našich patronů svatých nás může vždycky trošku klamat, protože nás vede logicky do minulosti, ale nezapomínejme, že pro ně, zvlášť na tom počátku křesťanství, šlo o novost, ne o minulost. O radikální novost v křesťanství, příklonu k němu, v poznání Ježíše Krista. Tedy paradoxně ti, kteří jsou za námi, naši předkové, nás nevedou k tomu, abychom se obraceli příliš zpátky, ale abychom je následovali v tom podstatném. Nechat se poznat Kristem nechat jim proměnit svůj život. A to vůbec nebylo lehké. Jistě hráli v tom roli i politické okolnosti. Víme, jak ta kristianizace byla provázána určitě s politikou, kulturou, ale muselo tam být, zvlášť u těch světců, velké osobní obrácení a velká osobní svoboda. Kdy člověk přestane počítat, co se mu vyplatí v tomto světě a přestane hrát hru tohoto světa, protože poznal Ježíše Krista a může jednat v jeho svobodě. Tu hru v uvozovkách tohoto světa hrávětí kolem Ludmily, to nebyly nějaké zrůdy, drahomíra a podobně. To byly politické kroky všechno, které vypadaly velice v té tvrdé době v podstatě regulérně. Zdálo se, že tenhle ten proud, který reprezentuje Ludmila a potom Václav, je něčím, co může narušit právě ty tradiční vazby, to, co je výhodné. Jenže my musíme v nějaké fázi života přestat počítat, co je výhodné, co má efekt ale měli bychom naslouchat tomu, co je pravda. A ne tomu, co je pravda, protože to je nebezpečné, když je pravda jenom ideologie, ale tomu, který je pravda. Ludmila to učinila, víme, jaké to mělo konsekvence pro její život, ale víme také, že ten její život dnes vykládáme hlavně z toho, jak už jsem řekl, že tuhle tu poznanou svobodu a poznání osoby Ježíše Krista předává dál v té tradici naší, především tedy svému vnukovi. A tak kromě tedy toho poznání nového, toho sledování skutečných hodnot ve svobodě, bez ohledu na to, co to stojí, v den její památky přemýšlíme často o tom, jak víru předat. A víme, že tady se musíme hodně kát, nejen jako jednotlivci, ale i jako církev, že se nám to nevždy daří že často lidi spíš odrazujeme důrazy, akcenty, které klademe na věci nepodstatné, ať už je to v rodinných vazbách, v rodinných vztazích, v pozice církve ve světě, že se nám někdy možná nedaří říct si, no ale to je domov Ježíše Krista, kde mají místo všichni potřební chudí, klopítající, padající, chybující. Poznat Krista znamená poznat sebe a být zachráněn ne dělat překážky závory, zavírat dveře složitými příkazy. Rudmila je spojena přece i v té písni krásné zahrada zahradničku v text právě zpěčí o ty nejubožejší, odstrkované, ponižované. Jenže to nejsou oni, to jsme i my. A církev má být a naše církev my, ne nějaká církev domovem. lověk, Do který možná jak říkám, klopítá, chybuje, ale může slyšet slova o tom, že je důležitý, že přesto je milována, že jeho hodnotu mu nikdo nevezme. A to je autentická víra, kterou máme předat. A samozřejmě především životem. Tak možná tyhle ty dvě věci. Svoboda v poznání Krista a autentické předávání životem, akéž nám tenhle den připomene, to evangelium, které k němu bylo vybráno, je velmi náročné. Mluví o tom rozdělení, o znepřátelení ve vlastních rodinách, ale to neznamená, že Kristus je důvodem toho nepřátelství, ale náš hřích a Kristus hřích jenom zviditelňuje, Tváří v tvář Kristu se naše hříchy ukážou a Kristus nechce, abychom na ty rodinné vazby zapomněli, abychom prostě odepisovali lidi, protože se k nám nevejdou ale abychom si obrátili srdce a utvořili ty vazby, postavili je na nových hodnotách. To znamená, nejprve se musíme my proměnit tím, že poznáme jeho, to je to, kdo neklade mě na první místo. A teprve potom můžeme sebou nést celou minulost a proměnit ji láskou tam, kde jsme teď, a to je v přítomnosti. To rozdělení, o kterém Ježíš mluví, není cíl, to je naopak důvod k Ježíšovu kříži a k tomu, abychom s tím něco dělali.